o kulle muh dhe të të mbida, o kulle bidat të mbë dhalale, o kulle mbë dhalale të mfinar, të ndëruar besimtar. Vëshdonë tema jonë për fitnët. Tema e fitnëve është një tema rëndësishme, ajo i përketës dhe njojt për i nesh, sepse të gjithë ne prej kemi për i fitnëve. Të gjithë ne kemi nevoj të njohim se ku shenë fitnët për të ruaj tërpër i tyre, që të shpëtojmë gjenë më të shtrejnë që ne posedojmë imanin tonë, dhe sa të takojmë Allah, Subhanu e Taala, ditin që të të takojmë ta. Transmetohet që një person shkon të kima Maliku, edhe i thotë, o imam, unë dëshiroj që të vesh i hramin për hajgjë i jo Yongamikatit, por që nga Xhamia e Profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Domethënë 10 kilometra përpara se shkojnë te Mikat. Sepse muslimanët kur shkojnë në Hax, ata duhet të veshin ihramin, rrobën, atë rrobën e posaçme që vishët kur shkon në Hax dhe kjo vishët në një vend i quajtur Mikat. Jan 5 Mikat. Dhe një prej tyre është sa dal nga Medina, 10 kilometra larg Medinës, Xhamis Profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe këtyre personi thoshte, "Un nuk duhet ta veshë atë ku ka veshur i dërguar me Allahu, por ta veshë 10 km për para Nga gjami e profetës I thot imam Maliku Jo thot se kam frik Se do biesh në fitne Edhe i thot Ky personi E shfar fitne ka këtua imam Shfar fitne ka këtua Këtë e në disa milje që u po i shtoj Vetëm sepse po e vesh roben Disa milje për para Se që ka vesh e dyrgomi Allah Sallallahu alai sallam Edhe i thotë Imam Aliku e ku ka fitnë më të madhe se sa të mendosh që ti po ja kalon të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kjo është fitnë e vërtetë. Kjo është fitnë që ti duket njeriu, tvetja që vbon po diçka të mirë, ndërkohë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e ka bërë atë. Kërkon shpërbim para saj që nuk kërkohet shpërbim. Kërkon rrug për veç rrugës dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kjo është fitneja, dhe Allah i madhuruar ka foli për fitne në Kur'an në shumë jetë. Ne kemi të reguar në fitbet kaluar, që fitneja është e sprov e cila e nëzjer njëriju në gjunaha. Dhe sprovë mund tete mirë ose e keqe. Kjo fitneja mirë, kjo fitneja mund tete mirë ose e keqe. Fitneja mirë e cila i e mbëltohet njërijut ose fitneja e keqe që e sprovon njërë dhe nga sprovë e rande i biji në gjunafej. Në të dyja rasat njëri ju hëmbet Po që e sa i nuk duron Në mirësi ose në vëshërsi O në blukën bilhajri O shërri fitënë të uajlejnë atë urgëron Në ju së provojnë jua me fitënë të mira Do Me fitënë të mirësi dhe Pasuria, gruaja, familia, shtëpia Dinari, dirhemi Këto janë mirësi që njëri ju shikon të mira Por ato mundin të dëmë shumë për imanin e ti ose vëshirësi dhe halët që i hedhë Allah i më dhruar, o në blukën bilkhejo shërri fitnët, o i lejnë të, të rëgjohën, në ju sëpërvojme fitnët, në mirësi dhe në vëshirësi, edhe ju të knedo këthejnë, fiknit se u laët, fiknit se u laët. Allah i më dhruar ka përmëndur fitnën në ndisa ajete, për i këtyre ajeteve, është fjala Allahu e Allahut subhanuhu te ala faliyahdhar alladhina yukhalifuna amri an tusibhum fitnah t'ruan ato tecilet e kundërshtojnë urdhrin e tij se mos bjerë atyr ndonjë fitne ka treguar Allahu mëante të, Allah, të tjëti që ata që kundërshtojnë urdhrin e Allahut dhe të dërguarit e tij këta janë ata të cilët bien në fitne çu që, që fitna ja në të vërtet është kundërshtimi i vërtetës kundërshtimi urdhrit të Allahut dhe të, Allah, të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam Kjo ka shënë fitnë e ndërkohëra dhe kjo është fitnë e aderë sa të bërët këmë e ti kush bie në ta duko u larguar në ur dhe Allah dhe dërguar e ti a i është fitnë gjiju edhe i rëni në fitnë të cilit i nëzihet zemë nga i gjunafët gjithashtu ka thonë Allah i më dëruar Allah i më dëruar shë e cilit të zbrit e ty liberi në të cilin ka ajete muhkemat kanë thëndjetarët janë ato ajetet të cilat përmbajnë në vetëm një kuptim, janë shumë të qarta. Hunë në umul kitab, ato janë baza e librit të, të kicilin bështetet libri Allahut. Wa uha rumu të shabihat, edhe ka ajetet të tjera të cilat janë mutë të shabihat. Mutë të shabihat kanë thëndjetarët janë ato ajetet të cilat përmbajnë më shumë se një kuptim. Dhe jështë dhe kush mundet t'i kuptojë ato. Faqe më të atë që janë në zemrën e tyre të devijuar, ata cilë ata kanë devijimin në zemrat e tyre. Fa jepet, fa më atë që janë në zemrën e tyre të devijuar, ata ndjekin argumentet që janë më shumë përmbajmë më shumë se i kuptim, që janë dë të dyshimta. O ata që janë në zemrën e tyre të devijuar, ata ndjekin atë që është ngjashëm me shpërthimin e natyrës. Ata ndjekin argumente të dyshimta sepse kërkojnë fitnën. Shtu alloj madhur, thot që thuajmë dhuar thotë që fitnën e kërkojnë dhe ndiejin ata persona që hecin argumente të dyshimta. Kush nuk hecon fenëti me argumente të qarta si dielli në drekën në cinën nuk ka rre, ai person ka probleme feneti dhe ai ka rënë brenda fitrës. Për këtë arsye njeriu duhet të shikojë për feneti të zgjiedhi ata që është më pastra Më e qarta, si që ka thënë Allah i më dhërunë në Kur'an, i të tëbiru, ahse në më unë zile i lejkum i rabbikum, në diqni, më të mirën që ka zbëjtu në zotë juaj. Në më thënë atë që është më e pasra, më e qarta, më e dashua të këllohu subhanu wa ta'ala. Allah i më dhëruar, i kandaluar njërë zi që të bië në fitënë, dhe i kandaluar ata që të marim pjesë në fitënë dhe i kandaluar ata që tashtojnë numrin e fitnëxive. Transmetohet nga Abdullah ibn Saudi se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Kush e shton numrin e një i populli, ai është prej tyre, dhe kush vepron ose kush kënaqet me veprën e një i populli, ai është ortak me atë që ka vepruar." Ky hadith leze është hadith i dobët. Ky hadith po themi është hadith i dobët, por kuptimi i tij është i vërtetë. Kuptimi i tij është i vërtetuar në argumente të sakta në hadith të tjerë të, të cilët transmetojnë Al-Bukhariu dhe Muslimi të tjerë. Për këtyr argumente që vërtetojnë këtë hadith është hadithi që transmeton Imam Bukhariu nga Ibn Abbas i se ka thënë: Disa muslimanë, kta kanë qenë disa muslimanë që jeton në Mekë. Kta thot dolën me ushtrinë e Mekës kundër muslimanëve, të cilët dolën nga Medina për luftuar kundër mushrikëve në Bedr. Dolën disa muslimanë që rrinin në Mekë, sikishin emigruar dhe u futën te ushtria e mushrikëve dhe uvindën dhe njështiz dhe i godis dhe i vrisa ta. Dhe atëhere, muslimarën përthoshin bram dhe zetanë. Aty zbritja Allah më dhurër e jetin e ledhine të të ufahumul me laiket u dhalimi e mfusim. Thot, këta janë atat të cilët u amarin shpirtat me laiket, këtyre njerëzve, u amarin shpirtat me laiket, thot, dhe duke qenë mizorë të pa drejt dhe vetëve të tyre. Pse? U thuhet të tyre, Si me kupton, ku ishit ju lutet, kalu ku na mostafinë në lart, po ne ishim të topun tok. Domethënë u pa të mundsite emigrojm. Por Allahu më dhuarë ditën që ata kishin mundsi, por nuk ila pasuria, shtëpia, ka ta ndie që të emigrojnë. Edhe prej këtij hadithi kanë kuptuar dietarat që kush rri me një grup njerëzish, ai merr gjykimin e tyre. Kush rri me ta, duke qenë të kënaqur për veprat për veprat që bëjnë ata, ai është ortak me ta një në gjëna vullitën. Për këtë arsye Kur besimdari shikon një fitnë, detyra e tij është të distancojë nga fitna. Kur ti shikon disa njerëz duke pirë alkool, nuk të takon trish me ta në tavolinë. Kur ti shikon në ta, dhjuku, të me ata duke tallur me fen Allahut, nuk takon trish me ta. Kur ti shikon televizor, po të laut, të në televizor ata po tallen me fen Allahut, nuk takon gjiti të qeshësh me ta. Edhe pse në televizor do me shikuhi hiç, se vetëm pislliqe kanë ta. Dhe vetëm fitnë kanë ta. Por ideja që dëshiroj të të rregoj ty është që kush e shton lumën në një popull, ai është për dyre, dhe kush kënaqet me veprën e një populli është për dyre për këtë arsye, detyre muslimanëve që të distancohen në momentet e fitnës për njerëzve të cilët bëjnë fitnë. Edhe për veprimet e fitnës. Nga Ishaqu diallahu na transmetohet se profeti sallallahu selam ka thënë: "Do ta sulmoj një ushtri qaben, dhe kur tien në një tokë të shesht, Beida, dhe këto në tokë ndodhen mbasi dal nga Medinë ku shumë për Mekkë do t'i fundosë Allah i ma dhuruar të gjithë. Nga i parë i dhe dhe këkë fundi. I thot a ishe, o i dërgurë Allah, si do t'i fundosë nga i parë i dhe dhe dhe këkë fundi kur ndërta janë trejgjitë të tyre, trejgjitë, e ndërta ka njerës nësë cire dhe nuk janë për t'yre. Thot do t'i fundosë Allah të gjithë më pas dërin gjallës i pas njeteve t'yre. Ka dhëndietarët, kuptot për e ti hadithi që kush rrim e dis Ai thot me the serenity, ai thot do marrin dëshkimin e tyre, edhe pse të një në gjykimin normalisht do rinjalloj sipas një ditë që ka pas. Kur ju kushrimi i popull, ai do marrë gjunafin e tyre për këtë arsye detyrimi muslimanëve që të, të distancohen nga fitnet. Nuk mjafton thjesht njeriu ta di që kjo është fitme. Nuk mjafton që djesha të di që televizori vetëm fitnë paraqet, por duhet të distancohesh nga ai, se vetëm pislli që en aty do të mbash gjunafti që rri e shikon edhe gjithë ato cilë të cilët e shikojnë ty. Kush është detyre e muslimanit kundrejt fitnëve? Kundrejt atyre të cilat janë të zinë zemërë dhe shkatrojnë e shkatrojnë imanin e ti. Detyre të janë disa detyre të cilat janë të rrgurë në Kur'an në Sunet. Edhe ato janë të domëzdojnë të njohë muslimanit të izbatoj e ta. Kuj të rrgurë Allahu sallallahu alai sallam. I lutështë Allahu thoshtë se jamu kallib e l'kulubi, thebit kallib e l'andinikë. O ti që i ndryshon zemrat, ma forëso mua në zemrë në fëndë tënde. I lute shë Allah në kohë në ti, që kohë e ti ka që në kohë më e begançme e historisë. Edhe në basti ka në ardhë fitët, qëfar dhëtë thëmi në sot, qëfar dhëtë themi në sot më kohë në kohë në kërë gëdhijet të robi besimtarë dhe në ngryzit qafirë, dhe në ngryzit besimtarë dhe gëdhijet qafirë, qëfar dhëtë themi valë? Sa herë dhëtë i l Gjoi e parë që ruan njeriu nga fitnet është kapja pas Kuranit dhe Sunetit. Kapja pas ditarit Allahut të shpëtimi për njeriu prej çdo fitmërie. Allah i madhror ka ka urdhuruar Kur'an dhe ka thënë wa attasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni për ditarin Allahut dhe mosu përçani. Nuk thot bashkohuni dhe mosu përçani, por kapuni për ditarin kapu Allahut dhe mosu përçani. Leqëo tregon se kapa për litarin Allahut është vetë bashkim në të vërtetë. Kështu që nëse ne e zbatojmë ligjin e Allahut siç ka zbritur, automatikisht jemi të bashkuar. Nëse nëse ne nuk e zbatojmë atë siç duhet, automatikisht jemi të përçarë me njëri-tjetrin, duam apo nuk duam ne, i bëm apo nuk i bëm forcsa njëri-tjetrit. Edhe mënyra e vetme e shpëtimit është që njeriu të kapet pas litarit të Allahut, pas ligjeve të Kuranit dhe Sunetës të drejton shpëtoi. A duhet të ka bë pas akidës të saktë. Akidës së pastër e cila është treguar në Kur'an dhe Sunet. Allahu më dhau ka fund Kur'an, "Alladhina amanu walam yalbisu imanuhum bi-dhulmi ulai ka humul amnuhum muhtadun." Ata të cilët kanë besuar dhe nuk e kanë përziher imanin e tyre me padresi, për ta është siguria. Allah më dhuru ka, ka përmtuar siguri në dynja dhe në heret për personin cilë ju ka përzi e rimar në ti me padrecit. Padrecit e madhë shirkëu, dhe pasaj padrecit e vetës dhe tjerëve të gjithë dhe këto hyndë e këto padrecit, sa më i largur ti nga padrecit njëri ju, ashme i sigur të shënë nga fitnet dhe nga shdojgje e keshë që të ndodhë, dhe ashme i sigur dhe imar një ti. Gjithashtu një përgjera e që e ruan njëri ju në konde fitneve janë adhurimet Adhurimi në kohën e fitneve ka, të të ka thën, i fitneve një vlerë të veçantë tek Allahu subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alajhi wa sellem ka thënë el ibadatu fil harj ka hijratin ilayya. Adhurimi në kohën e fitneve është njësoj si hijrejeti tek unë. Sikurse ka thënë profeti sallallahu alajhi wa sellem, por umr në Ramazan, ka thënë kush bën umr në Ramazan është njësoj si personi që bën hax me mua. Kështu ka thënë edhe për hijrejetin, ka thënë Kush a adhuron Allahun Kon në për, për, për higjienë dhe për fitnën, ka thënë kush a adhuron Allahun Kon e fitnes, ai është njësoj si një person që bën higjienë tek unë. Sepse ka dhën dietare, sepse një person i cili në Kon e fitnë adhuron Allahun, domodin është tepër, tepër, tepër i veçantë. Ai dhe pse jeton me sfitnë xhivë dhe njerëzit duhet të bëjnë fitnë, ai është distancuar nga fitnet e tyre, është larguar nga fitnet e tyre për këtë arsye, nga që është larguar nga fitnet e tyre ai si si ku nderoj sukaj sikur ka emigruar me trupin e tij për tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Qoftë el ibadatu fil harj ka hijratin e ney. Adhurimi në kohën e fitnave është një soi si hijrejti për tek un. Edhe normalisht këta njerëz janë ata të cilët janë të huajt al-hurraba. Ata për të cilët profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që janë banorët e xhenetit dhe për ta dohet xheneti edhe mirësia për Allahu subhanahu wa taala. Një prej Gjërat që ruan një njeri nga fitnë dhe shpëton ata është lutja. Duaja është një armë më e fortë besimtarit. Duaja e kthen kaderin mbrapsh. Ka treguar profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam që duaja dhe kaderi luftojnë. Duaja ngjitet lart dhe kaderi zbrit poshtë, dhe kush jet më i fortë mund tjetrin. Kush jet më i fortë mund tjetrin. Duaja ngjitet lart dhe e lufton kaderin, dhe nëse ashtu më e fortë se kaderi e kthen atë mbrapsh. Kjo djua është shumë e fuqishme, është një nga armët më, më të forta besimtari, të besimtarit, me anë të së cilës besimtari shpothon vetën e tij nga fitet e ngasëse që e kërcënojnë. Gjithashtu një, një prej gjërave që shpothon një nga fitet është tobja dhe istighfari. Ka dhënë selamat. Çdo fatkeqësi që bie në tokë, bie për shkak të gjunafeve. Edhe sa herë që largohet çdo fatkeqësi largohet për shkak të tobës, tek besimtari bëhet fjalë Për këtë arsye besimtarët e kanë për detyrën kur ndodhin fatkeqsi dhe sprova që ai pendohet tek Allahu i, i Madhëruar të bëjë istighfar, sepse Allahu Subhanetoe ala nuk i dënon ata që bëjnë istighfar. O ma kana Allahu yu'adhibu uhum man ta fihim, o ma kana Allahu mu'adhibuhum hum yastaghfirun. Allahu i Madhëruar nuk i dëshkon ata kur ti i tjesh ndërmjet tyre, i thot Muhammedit Sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu nuk i dëshkon ata përderisa ata i kërkojnë falin Allahut. Përderisa ata bëjnë istighfar. Por ndiesh veten keq bëj istighfar Allahut, kur ta shikosh veten që ka rënë në sprova, në fitnë e bëj istighfar Allahut, se Allahu mëdhor t'largon çdo gjë keqe. Gjithashtu, një prej gjërave që ndihmon njeriu të shpëtojë në kohën e fitnëve është përmendja e shumë të Allahut subhanallahu teala. Ya ja, ayyuhalladhina amanu itha laqitu fiyatan fathbutu wa zkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Allahu mëdhor ka treguar që në momente më, më të vështira, kur besimtarët takojnë armikun e tyre, të thotë o ju besimtar, o ju që keni besuar, Kur të tarkoni armiku në tuaj, qëndroni të fortë, forconi zemë në tuaj, edhe përkujtojni Allahun shumë që të shpatoni. Edhe përkujtojni Allahun shumë në të momentë, besimtarë duhet të bëjtë sa më shumë dhikër, sepse dhikri e më poshë shëjtanin. Edhe shëjtanin shë armiku i parë, edhe armiku me i urujer njëri jutë. Edhe duke më poshën shëjtanin, më poshë të armiku në brendshëm të ngele vetëm armiku i jashtëm Edhe atët dimonë Allah o të më poshën shpastaj Gjithashtu një për gjerëve që e ruen njëri u nga fitënët është urdi për të mire dhe ndalimin nga të shijat Urdi për të mire dhe ndalimin nga të shijat U atë të ku fitënët e la të usime në ledhina dhële mu minkum khansa Ka thënë Allah më dhurën ruaj u një për një fitënë e e cila nuk ka për Tiranë vetëm atyrat të cilët e kryejn ata ose atyrat që kanë rënë në gaboj pa drejtësi. Ka, ka thënë selefët që këtu flitet për rastin kur njerëzit e bëjnë një gjunaf dhe rrin me njëri tjetrin dhe nuk e kundërshton njëtin për gjunavin që bëjnë. Nuk u duket problematik gjunafi që bën me njëri tjetrin dhe nuk e kundërshton njëtin për të gjunafin. Ata të gjithë do të ikaplojë do të zdiqapi fitneja, sepse ata nuk urdhëruan për të mirën dhe nuk ndaluan nga e keqja. Për këtë arsye, Fitneja do, do t'i porfshi të gjithë u atë ku fit me ta. Ruhuni për një fitne të dhënë nga Zoti i Madh i Dhuruar, e cila nuk ka për të kapur vetëm ata të cilët kanë bërë padrejti, por zdi kapi të gjithë ata të, të cilët heshtin gjithë. Ndaj të kotës, gjithashtu Zot i Madh i Dhuruar ka treguar në një të tjerë që i ka shpottuar prej provave, prej fitnesa të atë të cilët u urdhëruar për të mira, edhe kundëstuan të këqen. Gjithashtu një prej Mënyrave më të mira që ndihmon njëriun për të çfutur për fitnes është durimi. Durimi është një nga armët më të fuqishme të besimtarit. Me anë të durimit besimtari arrin gradat e larta. Dhe durimi tek besimi është njësoj siç është koka te trupi. Ato rol të luan koka e njeriu te trupi, ato rol luan dhe durimi tek besimi besimtarit. Po atë nuk ka besim sikurse pa kokë nuk ka trup dhe nuk mund jet. profetis, të jetë. Dhe profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thervur në hadith Shikonit e shëfër hadithën më dhe shtore, In në sërida, le më në gjun një bel fitën. In në sërida, le më në gjun një bel fitën. In në sërida, le më në gjun një bel fitën. Thot, ilum tura është e i person të cilit i largohen fitënet. I lum tura është e i person të cilit i largohen fitënet. Në më në largohen allohë prej fitënëve. Pasë e i thot, ua lë më një bëtulje, fe sabara, fe wahën. Edhe thot, kush së për Edhe bëndurim në to Fë wahën, wahë Qëfar personi është ta i, thë të profet në sëlem Edhe kur së përvodh me fitnet Edhe bëndurim në to Thë të wahë Qëfar personi është ta i Që ditët profetis Sallallahu alai sëlem Për ati personi cili Në më thënë Egziston, jeton mes fitneve Dhe jeton Dhe ndërtoj si një njëri huaj Më ndonë pak tjesh mes dhe të mos lagesh në ta A ka mundësi Ky personi cili nuk lagët Kura i jeton me sfiteve, është një person me të vërdetit sukseshme që i ka dhe në lau një mësi shumë madhe. Thotë shekë u lisa minu të e mija. Thotë mrekulia e vërdet dhe mrekulia dhe madhështore që i je pa lau robit ti. Nisa njëre së të presin të vi mrekulit, të të presin diber nga qëllë dhe ose të fëtëroj qëllë e mëralë. Thotë di me të e mija, mrekulia e madhe që i je pa lau robit ti është që ja mundësonë ti bindet urdhrave të tij dhe urdhrave profetit ti, senen, dhe të profetit të tij sallallahu alajhi wasallam të rri i drejtë në të rrugë deri në vdekje. Ky është kerameti më i madh që i jep Allahu robëve të, të dashur. Ky është më i madh se çdo lloj kerameti tjetër. Të të mbajë Allahu në rrugën e drejtë deri në vdekje, të çfutojë Allahu nga fitnet në kohën kur dynjaja është mbushur me fitnë, kjo është çështë. Fosta Hasan al-Basri nuk çuditën për atë personi ti hyjën si hyri, por çuditën për atë që çfutoi se çfutoi. Thuhet që kërë vdes besimtari Qutitën me lajket like prej ti dhe thonë Qutitën me si shpotoj këj prej fitness dënjas Dhe vallaj, fitness është shumë e madhe Por zemrat janë të vdekur edhe janë të smurë edhe nuk e kuptojnë A mund të kuptojnë do delja në basi në shteru kur ti e rje patë më Këshu është dhe robi cili që i smurë edhe zemrat i ka vdekur Nuk e kuptojnë më, godit e me në qëra duash Ti vishdo dhe fitness smerë vesh më është në ruër në të jure ti nga fitnët. Në dhe profetë dhe sërem ka këshulluar që besimtari nëse së përgohet në fitnë e të bëjë durim sepse durimi është një përshkaj që e më më dhe shtore që e ndihmon për t'i kaluar të më sukses. Gjithashtu një përshkaj që vërsh në mazi. Në mazi është një përshkaj që e më më dhe shtore që e ndihmon një të ruët për fitn Safesare kanë zbritur sot, edhe Safitën e kanë zbritur sot. Kush do t'i zgjojë gratë mia? Thot, kush do t'i zgjojë gratë që ndodhen në dhomat e veta, thot për t'u falur, se mbahen ndonjëra prej tyre ose ndonjë grua mund jetë e veshur, ndonjëa është veshur në herë tek Allahu. Një person mund i veshu, i duket e shumë regull, por të ti veshur, duhet vetë të seshëm rregull, por tek Allahu ai nuk ka asgjë, nuk ështëm rregull fare. Nuk ështëm rregull fare me imanin e ti a jesh veshur nga imani ti për këtë arsyje besimtari duhet në kohën e fitnave të kthehet udhërimit namazit në veçanti siç e ka këshilluar profeti sallallahu alajhi wasallam lutuhallahu më dhurojta bëj për atyre që falën shumë gjithashtu një prej gjërave që ndihmojnë njeriu të ruhet për fitnave është rrua gjuha të tij gjuha është ajo që skatëron njeriu e ubejk radhiyallahu anhu ka thënë te gjuha e tij thoshte kjo është ajo që më skatëroi mua Kjo është e që më skatrojë mua. Kur e bube ke i thoshë kjo që më skatrojë çfarë themin ne? Çfarë duhet të themin e vallë? Kur ne sot jetojmë në një kohë që fitna e gjuhës është një nga fitnat më përhapura dhe muslimanët sot nuk e kanë problem fare çështën e gibetit, ndër ndëmimë se mëradh i kanë më normale gjëra. Nuk u duket fare, më duhet ta pyesësh ç'është gibeti, rrezik e ka humbur dhe konceptin e çdo thot gibet nga çaj i bën ai shumë dhe praktikon ai shumë të lëgjesa, nuk nuk mendon mirë se mua i bë gibet. Allahu në ruvit Gjithashtu Një prej Shkajqeve që E ruen njërën Për fitneve që i të largohet nga vëndet Ku bëhet fitne Dhe argument për këta është Haditha Abdullah më në Amrit Thot ishim u në me profetit Sallallahu alai selim Dhe u përmand fitneja Dhe tha profetit Sallallahu alai selim Kur të shikoni njerëzit që besa e tyre tjetë përzirë dhe më thënë nuk kam bes e je besën për tishka dhe nuk e mban dhe, dhe besnikëri e tyre tjetë dopsuar dhe më thënë nuk kam besnikëri të rathëtojnë dhe kur të bëhen kështu dhe i lidi gjishan njëri të bëhen qorë me njëri tjetërin të nga të rohen të zhyrten në, në padresit njëri tjetërin si shpando dhe sot mas edhe më shumër sot kur të bëhen kështu ë thot thot ky sahabë u ngrit atë i thash Allahu më bëft mua sakrificë për ty o durguri Allahut çfarë më këshillon të bëj në këtë kohë i thot profeti sallallahu alajhi wasallam atëherë thot hyr në shtëpinë tënde rrin shfitata i thot ruaj gjuhën tënde ruaj gjuhën tënde ka vdeu Ubekri këtë dhe thot kjo është që më shkatëroi ruaj gjuhën tënde thot edhe bëj ato gjëra që i di dhe lërgohu nga ato gjëra të cilat ty të dukën të qija dhe meru me vetën tante dhe me njerëzit e tu dhe largohu nga qështët e përgjishme njërësa. Kurë qikohë që njerëzit përzi e në fitëne, atëhere largohu nga to, largohu nga njerëzit që merën me to, nësë dëshion të shpëtosh, nësë Allah në më dhuruar, që në shpëtoj përsh në fitëne. Elhamdullillahi والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين Një prej shkaqeve që e ndihmon njeriu të ruhet në kohën e fitnës, sidomos fitnëve të gjuhës, është të sigurohet në lajmet që nxjerrin, që nxjerrin njerëzit. A do dëshirojë ti vetë vëlla musliman që të nxjerrin njerëz një lajm për ty, dhe të thon filani ka bërë të llogjeje dhe e përhapen njerëzit. Ti dëshiron të tregosh njerëzit se është vërtet dhe nuk ke mundësi, sepse gjëra gjërat kanë dalë jashtë dorës. A do dëshiroje ta bën njerëz me ty të llogjeje? Kjo no, më lëshë ja, askush. E pa po, atë mos të dëshirok të për vllain tan. Edhe minimumi që ke bërë do të të bësh është që nëse dëgjon një lajm, sigurohu përpara se ta transmetosh. Sigurou një, a është poshtë i vërtetë? Se, vallaj, unë po them, realiteti ka të rguar që ne jetojmë sotë në konë kur nuk ka bes një këri. E merë vlajmë musimanë lajimin, e merë lajimin në qime edhe e bëntra. Vallaj, e merë lajmë në qime edhe e bëntra. E bëntzdezën të bardë dhe të bardën të zesë. Kur trasmetohet lajme dhe shkonë në basë pëzjër zhvetave, ka ndryshuar kretë. Por ta e suaj të detyrë muslimanit është që mos marrë laufe siçi dëgjoni transmitohet apo por sigurohu. Edhe pse më mirë është të rrugjun e vetëm ose as fare. Allahu më dhuroj ka thënë Kur'an, ya yeah, ayyuhalladhina amanu in jaakum fasiqun fa-yabaynuh. O ju që jeni muslimanë, nëse ju vjen ju një fasik, njeri i prishur, me një lajm, sigurohu. Sigurohu. Edhe profeti sallallahu alejhi vesellem na ka treguar në hadithin që kemë përmendur hyrën e parë për fitnën. Ka thënë dhe kush dëshiroon, nëse në mos i din fitnën thotë kush dëshiroon otaqollahu qeallote ti knaqur per te hyj jenet edhe çfutot e zer xhenemit ataer ta besoi allahu te ditin gjykimit edhe te sillet me njerzit ashtu siç dëshirojn qe ata sillen me ta siç dëshiron ti qe njerzit sillen me ty personalisht ashtu sillet ti me ta nese dëshiron çfutosh prej fitneve dhe prej sherrit tyre nitashtu nje prej gjereve qe çfuton njeri prej fitneve esh qe mos ndahet nga ijma u i, i muslimaneve Allahu subhanu taala ka bërë në të fejë tre argumente bazë. Kush kapet pasër të trejeve shpëton, edhe kush humbet njën për të trejeve, aj humbet. Edhe këto e në Kurani, suneti Prof. S. S. S. dhe i gjmau i umedin Islam. Kurani dhe suneti janë argumentet bazë, edhe i gjmau është frejë i mandës e cilit njeriu kupton Kurani dhe sunetin. Kështu që një person i cili pretendon se i kupton Kuranë dhe Sunetë në të lojformin qësa kanë kuptuar sahabët, as tabinët, të as tre brezët e mirë, a i ka humbur dhe ka dan nga gjemati muslimanve. A i ka, ka dan nga gjemati muslimanve dhe nga i gjmau i tyre. Dhe kush den nga i gjmau i tyre, a i ka erë në fitne. A i shbër shoku i fitness. Allah u në ruaj nga gjdo fitne. Për këta rësujet dhe tyre muslimanit është që muzda një nga grupi muslimanve. Kështu dhe Allah i madh Omen yshaqirul rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda kush e kundërshton profetin pasi e shbërrë qartë e vërteta o yat tabi'a se vinin mu'minin dhe ndjek rrugë tjetër përveç rrugës së besimtarëve nu liima tawalla ne i japim atij atë që ka marr u nuslihi jahannam dhe ne hedhim atë në xhehenem u saset mospira dhe sa von kthimi kë ke ç'është ai kush kundëson urdhën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ndjek rrugë tjetër përveç rrugës së besimtarëve përveç ç'mohu tyra i humbet në vërtet ata Për këtë arsye kush dëshiron të çfutoj ajt ecimën si rrugën e brezave të par, edhe ka për të çfutuar veten e tij ti, dhe imanin e tij, thersarin më të shtrenjtë që ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala deri në fundi. Allahu i mëdhur nuk e humbet robën kur ai dëshiron në xhir. Nuk ka ndodhur në, në një herë që robi i lutet Allahut zot, Allahu e udhëzon rrugën e drejtë me sinqeritet vallahu takë të këtë humbur, por Allahu i mëdhur ka humbur ata personat të cilët e kanë pasur pëslliqun zemrën e tyre dhe kanë kërkuar pëslliqun vet. Edhe kanë shperu me gojnë e tyre Kër i thua vlajë muslimë Mëse e bëndë i gjunaf Fillon të justifikohet me dhjetë 10 ose në qinë justifikime Për të anëzirë vetën e vetë të pa fajshëm Ndërko që të ishte me drejt për të thosht O Allah më falë për gëmim që bëra Edhe në momenti kër fillon e i justifikohet vetën e vetë Për gjunafi që bëna i humbet nga vërtet Por nuk e kupton Kështu që shtë dhe gjunaf që bën njeriu E fut një unili humbjeje, pastaj një, një gjunaf e fundi humrit tjetër, pastaj një tjetër duke shumë rrad derisa dojoj të mbylluar ta ndaloj në makinën e tij ose ta çojtë në në xhelem. Për këtë arsye duhet që besimtari, nëse bën një gjunaf pendimi tek Allahu, dhe nëse bën një punë mirë, t'i dedikojë këtë mirë Allahut subhanuhu te ala, edhe të kapë pas Kuranit dhe Sunnetit, si dhe shonjë, me njerëz që dëshon që ata sillen me ta, të ruaj gjuhën e tij, sigurohet para se të flasë, të ruaj zemrën e tij, ta pastrohet nga gjunafet. Ka pas xhamat e muslimanëve, domodin, domodin pasi xhamaut të tyre të largohet nga fitët, nga vendet e fitërave, nëse dëshiron të shpëtojë. Sepse xheneti është i shtrenjtë dhe xheneti nuk e vëfton as çdo kush, në çdo 1000 vetëm një. A do jemi ne prej tyre, a dhe val, Basri, thoshte, do shpëtojmë vallë, kur Hasan al-Basri thoshte, doli një person nga xhenemi pas 1000 vjetësh vallë, thotë, sikur t'isha unë në vend të tij, ose t'isha unë ky person. Kur Hasan al-Basri Një për të abejime më të dëvotshëm. Thoshet të lëgje e valë që do të mine. Në kohën, në cilën fitën e përhapar e shumë, dhe presim edhe nga vidët gjali nga mjezën ndarkë. Nga mjezën ndarkë, presim nga vidët gjali shtë ditë. Nga fitën e mdhaj që shikojmë. Për këta rësue, besimtari, vërdet është e cilë i freksot për fitëneve dhe i lutët allohë më dhurur të arruaj për i tyre, dhe ruën imanin e ti duke ditu që imanin gjemë e shtrejnët nëse të dëshion të shpëtoj dhe të atakojë Allah subhanu wa ta'ala besim t'artit i gjukimit me imanin e ti dhe shpëtojnë e zërë qëhënemit nësë Allah në madhuruar në ruën madhur, e në qdo fitnë në shpëtojnë e zërë qëhënemit